Гляну, якщо зватимете мене, де він?» – домовились. Вона швидко пішла по мостам, зупинившись один раз, щоб кинути погляд через плече. Думаю, їй дуже хотілося повернутися. Проте зрештою перспектива запхати ще кілька корисних калорій у свою хворобливу худу дитину взяла гору, і вона пішла в дім. Майк дивився, як вона йде вгору сходами на заднє патіо, і зітхнув. «Тепер доведеться пити». «Ну, так ти ж сам попросив. Тільки тому, що хотів поговорити з вами без її втручання. Тобто я люблю її, і все таке. Але вона вічно втручається. Наче моя хвороба – це велика ганебна таємниця, яку нам треба зберігати». Він стенув плечима. «У мене м'язова дистрофія, от і все. Ось чому я у візку. Знаєте, я можу ходити, але скоби і костури дістають». «Мені шкода, це фігово, Майку?» «Напевно, так, але я цим хворію, скільки себе пам'ятаю. То яка різниця? Тільки в мене особлива МД – м'язова дистрофія дюшенна. Так вона називається. Більшість дітей, у яких вона є, загинаються ще підлітками, чи ледве доживши до двадцяти. А ну скажіть мені, «Як відповідають десятирічному хлопчикові, котрий щойно повідомив вам, що живе в очікуванні смертного вироку?» «Але...» Він настановщо підніс догори вказівний палець. «Пам'ятаєте, вона розказувала, як я хворів торік?» «Майку, ти не мусиш усе це мені розповідати, якщо не хочеш». «Так, але я хочу». У його погляді читалася наполегливість. Може, навіть нагальність. «Бо ви хочете це знати». «Може, вам навіть потрібно це знати?» Я знову згадав фортуну. Дві дитини, повідомила вона мені, дівчинка в червоній кепці та хлопчик із собакою. Вона сказала, що в когось із них є дар бачення, однак не знала, в кого саме. Здається, тепер це знав я. Мама каже, я думаю, що перехворів. Хіба схоже, що я перехворів? Кашель досі сильний, нерішучо мовив я, але в усьому іншому... Як закінчити, я не знав. В усьому іншому твої ноги нагадують дві ні до чого непридатні палиці. В усьому іншому ти маєш такий вигляд, ніби ми з твоєю мамою могли би перечепити тобі ззаду до сорочки мотузку, і ти злетів би в повітря, мов повітряний змій. В усьому іншому, якби я змушений був робити ставку на те, хто з вас проживе довше, ти чи Майло, то свої гроші я б поставив на собаку. Я звалився з запаленням легенів одразу після дня подяки. Коли через кілька тижнів у лікарні мені не покращило, лікар сказав мамі, що я, мабуть, помру, і що вона має, ну, готуватися до цього. Але він казав це так, щоб ти не чув, подумав я. У твоїй присутності такої розмови вони не вели. Але я вижив. Майк промовив це з певною гордістю. Мамі навіть дідусь подзвонив. Здається, вони розмовляли вперше за довгий час. Не знаю, хто йому сказав, що відбувається, але в нього скрізь свої люди, то міг бути хто завгодно. «Скрізь свої люди» прозвучало трохи параноїдально, але я промовчав. А згодом дізнався, що нічого параноїдального в тому не було. У майкового діда справді скрізь були свої люди, і всі вони віддавали честь Ісусу, прапору, Національній стрілецькій асоціації, хіба що, може, не в тому порядку. Дід сказав, я поборов пневмонію, бо на те була воля Господа. А мама сказала, що він бреше, так само, як тоді, коли він заявив, що моя МДД – це насамперед кара Господня. Вона сказала, що я просто сильний маленький сучий син, і Господь тут ні до чого, і повісила слухавку». Майк міг чути розмову матері на її боці лінії, та вже, напевно, не на дідовому, і я дуже сумнівався, що мати йому щось розказувала. Але також я не думав, що він вигадує. Я зловив себе на думці, що хочу, щоб Енні затрималася в будинку якнайдовше. То було щось принципово інше, ніж слухати мадам Фортуну. Я вважав, і досі вважаю після всіх цих років, що в неї були невеличкі екстрасенсорні здібності, підсилені проникливим розумінням людської натури і запаковані в блискучу карнавальну хрінь. Майкове бачення було прозорішим, простішим, чистішим. То було не те саме, що побачити примару Лінди Грей, але щось близьке, розумієте? Ніби до іншого світу доторкнутися. Мама казала, що більше ніколи сюди не повернеться. І ось ми тут. Тому що я хотів на пляж і хотів запускати повітряного змія. А ще тому, що я не доживу до 12. Про 20 я взагалі мовчу. Це через запалення легенів, розумієте? Я приймаю стероїди. Вони допомагають, але пневмонія у поєднанні з МДД безповоротно спаскудила нахрін мені легені і серце. Він глянув на мене з дитячим викликом. Хотів побачити, як я відреагую на міцне слівце. Я, звісно, не відреагував. Мій розум був надто зайнятий, перетравлюючи зміст слів, щоб зважати на їх добирання. Отже, сказав я, я так розумію, ти маєш на увазі, що зайвий фруктовий коктейль не допоможе. Майк закинув голову назад і розсміявся. Та сміх перейшов у найгірший за весь ранок напад кашлю. Стривожившись, я підійшов до нього і постукав по спині, але обережно. Відчуття було таке, що під долоною нема нічого, крім курчачих кісточок. Майло гавкнув і поклав лапи на майкову знищену хворобою ногу. На столі стояло два графини. Один з водою, другий зі свіжим помаранчевим соком. Майк показав на воду, і я налив йому півсклянки. А коли спробував притримати йому склянку, він зиркнув на мене роздратовано хоч кашель і досі його мучив, і взяв сам. Трохи пролив на сорочку, але більша частина води потрапила в горло, і кашель припинився. «Цей раз було погано», – пожалівся Майк, потираючи долоною груди. «Серце калатає, як дурне. Тільки мамі не кажіть. Господи, малий, наче вона не знає. Вона знає забагато, от що я думаю». Вона знає, що мені лишилося зо три хороші місяці, а далі чотири-п'ять дуже поганих. Типу весь час у ліжку, ні на що не здатний, крім як смоктати кисень і дивитися військово-польовий шпиталь та жирного Альберта. Єдине питання в тому, чи дозволить вона бабусі й дідусю Росам приїхати на похорон. Він зайшовся таким сильним кашлем, що очі зволожились, та я зробив би помилку, якби прийняв це за сльози. Хлопчик був похмурий, але тримався добре. Минулого вечора, коли повітряний змій злетів у гору, і Майк відчув, як натягується мотузка, він видавався молодшим за свій вік. Тепер я став свідком того, як він силкується здаватись набагато старшим. Найстрашніше було те, що йому це добре вдавалося. Він зустрівся зі мною поглядом, подивився пильно, «Вона знає, просто не знає, що я знаю». Грюкнули задні двері. Ми подивилися в той бік і побачили, що Енні перетинає патіо і прямує до помосту. Майко. а навіщо мені це знати?» Він похитав головою. «Гадки не маю, але з мамою про це не говоріть, добре?» «Її це тільки засмутить. Я все, що в неї є». Останні слова він промовив з гордістю, але й з похмурим реалізмом також. Гаразд. Ой, ще одне. Мало не забув. Він скоса позирнув на неї, побачивши, що вона ще дійшла тільки до половини доріжки, і повернувся обличчям до мене. Воно не біле. Що не біле? Вигляд у майка Роса був спантиличений. Без поняття. «Коли я прокинувся сьогодні вранці, то згадав, що ви прийдете на смузі, і у голову стрілили це. Я подумав, що ви маєте знати». Підійшла Енні. Вона налила міні-смузі в склянку для соку. Вінчала «Напій одна єдина полуничка». «Ням», – сказав Майк. «Спасибі, мам». «На здоров'я, сонечко». Вона уважно подивилася на його мокру сорочку, проте нічого не сказала. А коли спитала, чи не хочу я ще соку, Майк мені підморгнув. Я сказав, що це було би просто чудово. Поки вона наливала, Майк згодував майло дві столові ложки смузі з гіркою. Енні повернулася до сина і побачила, що склянка смузі вже напівпорожня. Ого, а ти справді був голодний? Я ж казав. А про що ви говорили з містером Джонсом з Девіном? Та так, відповів Майк. Йому недавно було сумно, але тепер уже краще. Я промовчав, але відчув, як щоки заливає рум'янець. Коли я наважився подивитися на Енні, вона всміхалася. «Де віне? Ласкаво просимо у світ Майка», – сказала вона. А що вигляд у мене певно був такий, наче я проковтнув золоту рибку, то вона лунко розсміялася приємним сміхом. Того вечора... Коли я вертався пляжем із Джойленду, вона стояла в кінці дерев'яного помосту і чекала мене. Вперше за весь час я побачив її у блузці і спідниці, і була вона сама. Теж вперше за весь час. «Де віне? Є хвилинка?» «Звісно. Я піднявся до неї піщаним схилом. А де Майк?» «У нього тричі на тиждень фізіотерапія. Зазвичай Дженіс, це його терапевт, приходить вранці». Але сьогодні я попросила її прийти ввечері, бо хотіла поговорити з вами наодинці. «А Майк про це знає?» Енні гірко всміхнулася. «Можливо, Майк знає набагато більше, ніж слід. Я не питатиму, про що ви говорили після того, як він спекався мене сьогодні вранці, але здогадуюся, що його...» «Прозріння не стали для вас несподіванкою». «Він розказав, чому він у візку, от і все». І згадав про те, що на минулий день подяки хворів на запалення легенів. «Дев, я хотіла вам подякувати за змія. Мій син дуже неспокійно спить уночі. Не те, щоб йому щось боліло, просто важко дихати уві вісні. Це як апное. Йому доводиться спати напівсидячи, та й то не допомагає. Іноді він перестає дихати взагалі, і коли це стається, вмикається сигнал тривоги, і будуть його». Лише вчора, після повітряного змія, він проспав усю ніч без пробуджень. Я навіть раз заходила до нього десь о другій ночі, щоб перевірити, чи не зламався монітор. Він спав як немовля. Не перевертався з боку на бік, не бачив кошмарів, йому вони часто сняться, не стогнав, а все завдяки змію. Більше ніщо не змогло б дати йому таку втіху. Крім хіба що поїздки у той ваш клятий парк розваг, але це виключено. Вона замовкла і всміхнулася. От чорт, я штовхаю про мову. Нічого, заспокоїв я. Просто мені майже нема з ким поговорити. Є людина, яка допомагає по господарству. Дуже хороша жіночка з Гевенс Бей. І, звісно, є ще Дженіс. Але це не те. Вона глибоко вдихнула. Є ще одне. Я кілька разів грубо з вами розмовляла, до того ж без причини. Пробачте. Місіс, міс, чорт. Е, ні, вам нема за що вибачатися. Ні, є. Ви могли просто проминути нас, коли побачили, що я воюю з повітряним змієм. І тоді Майк не відпочив би так добре вночі. Що я можу сказати? Мені важко довіряти людям. От тепер вона запросить мене на вечерю, подумав я. Але цього не сталося. Може через те, що я сказав далі. Знаєте, а він міг би приїхати в парк. Я можу легко все влаштувати. Парк зачинено, тому атракціони будуть у його повному розпорядженні. Її обличчя стислося, наче рука в кулак. Е, ні, у жодному разі. Якщо ви так думаєте, то він мало вам розповів про своє захворювання. Будь ласка, навіть не згадуйте про це йому. Я наполягаю. Добре, сказав я. Але якщо ви передумаєте... І замовк. Змінювати думку Енні точно не збиралася. Вона подивилася на годинник, і усмішка знову освітила її обличчя. І через її сліпучість від погляду ховалося те, що в очах вона так і не відбилася. «Господи, вже так пізно. Майк буде голодний після фізіотерапії. А я ще навіть не думала, що приготувати на вечерю. Пробачте, я вже піду». «Звісно». Я стояв і дивився, як вона швидким кроком іде по доріжці до зеленого вікторіанського будинку, вхіду який мені наймовірніше назавжди заборонено завдяки моєму довгому язику. Але думка показати майку Джойленд здавалася мені слушною. Впродовж літа до нас приїжджали дітлахи з різними проблемами та формами інвалідності: скалічені, сліпі, хворі на рак, з уповільненим розвитком. Тоді у темні сімдесяті ми їх називали розумово відсталими. До того ж я не збирався садити майка у передню кабінку з трясучки і натискати пуск. Навіть якби трясучку не застопорили на зиму, я не такий ідіот. Але карусель досі працювала, а вже на ній він покататися б міг би. Так само, як і на потязі, який їздив через усе село Виляй-Крути. Я був певен, що Фред Дін теж не заборонив би мені показати малому дзеркальний особняк Містеріо. Але ні, ні, син був її тендітною тепличною квіткою, і нічого змінювати вона не збиралася. Випадок із повітряним змієм був лише відхиленням, а вибачення гіркою пігулкою, яку вона змушена була проковтнути. Та все ж я не міг не захоплюватися тим, яка жвава і гнучка вона була» з якою грацією рухалася, її син такої ніколи не знатиме. Я дивився на її голі ноги нижче краю спідниці і зовсім не думав про Венді Кіган. Вікенд у мене був вільний. Що сталося, ви знаєте. Напевно, думати, що у вихідні завжди йде дощ – це ілюзія, однак насправді чомусь так і виходить. Спитайте у будь-якого роботяги, який колись планував поїхати на природу чи порибалити у свій вихідний. Що ж на такі випадки завжди був Толкін. У суботу вдень я сидів у своєму кріслі біля вікна, все далі пробираючись у гори Мордора з Фродо та Семом, коли в двері постукала місіс Шопло і запитала, чи не хочу я спуститися у вітальню та пограти в Скрабл із нею та тіною Екерлі. Я зовсім не фанат Скраблу, бо часто зазнавав принижень від своїх тіток Тензі і Наомі. Кожна з них мала в голові по словнику з запасом того, що я досі вважаю скрабловими гівнословами, типу «скуб», «бздинь» і «пхут» – індіанський привид, щоб ви знали. Попри це я сказав, що залюбки зіграю. Зрештою, місіс Шопло була моєю квартирною хазяйкою, а дипломатія буває різних видів. Коли ми спускалися сходами вниз, вона по секрету сказала, «Ми допомагаємо Тіні готуватися, вона в нас акула скрабло». Її взяли на якийсь турнір в Атлантик-Сіті, на наступних вихідних відбудеться. Здається, там є грошовий приз. Знадобилося зовсім небагато часу, може, чотири ходи. Щоб зрозуміти, наша бібліотекарка у грі обставила б моїх тіток за милу душу. На той час, коли міс Екерлі виклала слово «дубильний» з ніяковою усмішкою, притаманною всім акулам скраблу, я думаю, вони спеціально вправляються перед зеркалом. Емма Ліна Шопло відставала на 80 очок, а я – краще промовчу. «А ніхто з вас нічого не знає про Енні і Майка Росів?» – спитав я під час перерви між ходами. Здавалося, обидві жінки відчували нагальну потребу дуже довго вивчати дошку перед тим, як покласти, бодай, одну кісточку. Вони живуть на Біч-Роу у великому зеленому вікторіанському будинку – Міс Екерлі так і застигла, тримаючи руку в коричневому мішечку з літерами. Очі в неї були великі, а скельця окулярів робили їх ще більшими. «Ти з ними познайомився?» «Угу. Вони намагалися запустити повітряного змія. Тобто вона намагалася, а я трохи допоміг. Вони дуже приємні. Я просто подумав, вони вдвох самі в тому великому будинку, а хлопчик такий хворий». У погляді, яким обмінялися жінки, читалася така недовіра, що я подумав. Краще б я взагалі не порушував цієї теми. «Вона з тобою розмовляє?» – спитала місіс Шопло. «Снігова королева до тебе заговорила?» Не лише заговорила, а й приготувала мені фруктовий смузі, подякувала, навіть вибачилася переді мною. Але вголос я цього не сказав. Не тому, що Енні справді скрижаніла, коли я забагато собі дозволив. А просто це чомусь видавалося ніби зрадою з мого боку. Ну, трохи так. Я запустив їм Змія, ото й усе. Я повернув дошку, тінену професійну, з маленьким вбудованим шпинделем. Місіс Ша ваш хід. Може, ви навіть складете слово, яке є в моєму мізерному словниковому запасі. У належній позиції слово мізерний дало б тобі сімдесят очок, зауважила Тіна Екерлі. І навіть більше, якщо приєднати до нього слово на букву «І». Місіс Шопло не звернула уваги ні на дошку, ні на пораду. «Ти ж знаєш, хто в неї батько?» «Не дуже. Проте я знав, що вона з ним на ножах, і дуже сильно. Бадді Рос. Година сила Бадді Роса. Ні про що не говорить?» «Щось таке я віддалено пригадував. У костюмерній колись чув проповідника на прізвище «Роспорадіо». Певна логіка в цьому була. Під час одного з моїх швидких перевтілень у Гові до тіла Сенс спитала, ні сіло, ні впало, в принципі, чи знайшов я Ісуса. Першим бажанням було сказати їй, я й не знав, що він загубився, але я прикусив язика. Це один із тих біблійних проповідників? Один із найбільших поряд з Оралом Робертсом і тим Джиммі Свагертом, відповіла місіс Ша. Він проповідує зі своєї велетенської церкви, «Цитадель Бога», так він її називає, в Атланті. Його програма на радіо транслюється на всю країну, а тепер він дедалі частіше вигулькує на тебе. Не знаю, безплатно йому дають ефірний час, чи він мусить його купувати. Те, що йому це по кишені, особливо вночі, знаю точно. Вночі старим людям усе болить, тому й не спиться». Його програми наполовину складаються з дивовижних зцілень, наполовину з прохань надати пожертви любові. «Схоже, зі зціленням онука йому не пощастило», – сказав я. Тіна витягла руку з мішечка, не взявши ні кісточки. На якийсь час вона забула про скрабл, на щастя для її безталанних жертв. Очі в неї горіли. «Ти не знаєш цієї історії, правда ж?» «Зазвичай я не вірю пліткам, але...» – вона стишила голос до конфіденційного тону і заговорила майже пошепки «Але якщо вже ти з ними познайомився, я можу тобі розказати». «Так, будь ласка». Принаймні на одне зі своїх запитань, як Енні з Майком опинилися у величезному будинку на одному з найшикарніших узбереж Північної Кароліни, відповідь я мав то була літня дача діда Бадді, куплена і оплачувана на пожертви любові. У нього двоє синів, повела далі Тіна. Обидва обіймають високі посади в його церкві. дияконів чи асистентів пастора, не знаю точно, як вони в них називаються, бо не ходжу на ті священні збіговиська, але дочка, вона була інша, спортивна. Верхова їзда, теніс, стрільба з лука, полювання на оленів з батьком – доволі активна участь у змаганнях зі стрільби. Після того, як почалися неприємності, все це просочилося в газети. Тепер стало зрозуміло, звідки футболка з написом «Кемп Перрі». Десь у той час, коли їй виповнилося 18, усе пішло під три чорти, у буквальному значенні. Бо в його розумінні це прирівнювалося до гріхопадіння і пекла. Вона пішла у світський гуманістичний коледж, як вони це називають, і за всіма статтями стала, мов би, паршивою вівцею. Одне діло – відмовитися від змагань зі стрільби і тенісних турнірів, а зовсім інше – відмовитися від церкви на користь гулянок, алкоголю і чоловіків. А ще Тіна ще більше стишила голос – куріння трави. Господи, похитав головою я, тільки не це. Місіс Шопло промовисто зиркнула на мене, проте Тіна не помітила. Так, саме це. Її ім'я потрапило в газети, у жовту пресу, бо вона була гарна і багата, але переважно через батька. Та її відступництво, так це назвали. Для його церкви то був грандіозний скандал, бо вона розгулювала в мініспідницях без лівчика і все таке. Ну, ти ж знаєш, ті фундаменталісти проповідують старий завіт, праведне життя винагороджується, а грішників карають аж до сьомого коліна. А вона скоїла щось таке, що виходило далеко за межі гулянок у Грінвіч Вілич. Тінені очі стали такими великими, що здавалося, ще трохи і вони випадуть з очних ямок і покотяться по щоках. Вона покинула Національну стрілецьку асоціацію і вступила в Американське товариство атеїстів. А, і це потрапило в газети. А тож. Потім вона завагітніла, хоча тут нічого дивного. А коли виявилося, що в дитини проблеми зі здоров'ям, церебральний параліч, здається, м'язова дистрофія. Нехай. Так от, її батько запитав про це в одному зі своїх христових виступів. І знаєш, що він сказав? Я похитав головою, хоч насправді здогадувався. Він сказав, що Господь карає невіруючих і грішників. Сказав, що його дочка нічим не краще за інших таких. І, можливо, біда з сином змусить її покаятися і знову наверне до Господа. Схоже, нічого такого не сталося. Я згадав повітряного змія з Ісусом. «Не розумію, навіщо люди використовують релігію, щоб кривдити одне одного, коли в світі і без того стільки болю», – сказала місіс Шопло. «Релігія має давати втіху». «Та він просто самовдоволений старий лицемір», – відповіла Тіна. «Хай там скільки чоловіків у неї було, і скільки косяків вона викурила, вона його дочка, а хлопчик – онук». Я двічі чи тричі бачила його, і щоразу він був чи у візку, чи на силу ходив у тих своїх жахливих скобах, які він змушений носити, коли хоче встати з візка. Здається, він дуже милий хлопчик, а вона була твереза. І в лівчику. Тут Тіна трохи примовкла, щоб згадати, по-моєму. «Може, її батько і змінився», – зауважила місіс Шопло, – «але я дуже в цьому сумніваюся». Молоді дівчата і хлопці дорослішають, а от старі жінки і чоловіки робляться тільки старішими і скостеніють у своїй вірі в те, що правда на їхньому боці. Особливо, якщо добре знають святе письмо. Я згадав слова, які любила повторювати моя мама. Диявол уміє цитувати святе письмо. Ще й приємним голосом похмуро погодилася місіс Шопло. Але одразу ж просяяла. Може, якщо преподобний Рос дозволив їм жити в своєму будинку на Біч-Роу, він не проти забути минуле. Могло ж йому за весь цей час спасти на думку, що вона була дуже молода, може, навіть занадто юна, щоб голосувати. Дев, тепер твій хід. Хід був мій. Я склав слово «сльоза». Воно дало мені шість очок. Розділ дванадцятий Моя поразка була нищівною, але, принаймні, коли Тіна Екерлі розійшлася не на жарт, все сталося відносно швидко. Я повернувся у свою кімнату, всівся в крісло і спробував знову приєднатися до Фродо і Сема на їхньому шляху до Фатальної гори. Але не зміг. Тому згорнув книжку і втупився у вікно, де крізь хвилясті лінії дощу видно було порожній пляж і сірий океан за ним. Зазвичай такий самотній краєвид змушував мене думками повертатися до Венді. Де вона тепер? Що робить? З ким вона? Я згадував її усмішку, як волосся спадало на щоки, як з-під кардигана, котрих вона мала незліченну кількість, ніжно проступали округлості грудей. Але не сьогодні. Я зловив себе на думці, що замість Венді згадую Енні Рос і зрозумів, що непомітно для себе, Проте сильно в неї вклепався. Найгіршим у цьому всьому було те, що з цього нічого не вийшло б. Вона була років на десять, а той на дванадцять старша за мене. А може й не найгіршим, а найкращим, бо невзаємне кохання має свої принади для молодих чоловіків. Місіс Ша висловила припущення, що святенник батько Енні був не проти забути минуле, і мені здавалося, що частка правди в цьому є. Я чув, що онуки мають здатність розтоплювати навіть зачерствілі серця. І, можливо, проповідник хотів ближче познайомитися з хлопчиком. Поки ще є час. Він міг довідатися від людей, які в нього були скрізь, що Майк не лише інвалід, а ще й розумник. Існувала навіть імовірність, що до нього дійшли чутки про Майкове бачення, як це називала мадам Фортуна. А може я занадто ідеалізував ситуацію? Містер пекельні муки міг дозволити Енні жити в будинку в обмін на обіцянку, тримати язика за зубами і не провокувати нових скандалів з маріхуаною і міні спідницями, поки він здійснює ключовий перехід з радіо на телебачення. Розмірковувати так я міг аж до заходу, схованого за хмарами сонця, і ні в чому не мати певності щодо баддіроса. Втім, щодо Енні, я точно знав одне. Вона не була готова забути минуле. Я встав із крісла і спустився сходами на кухню, дорогою витягаючи з гаманця шматочок паперу з номером телефону. Місіс Ша і Тіна Екерлі радісно базікали в кухні. Я набрав номер гуртожитку Ерін Кук, не надто сподіваючись застати її по обіді в суботу. Вона, напевно, була в Нью-Джерсі з Томом, дивилася в Радгерському футбол і співала командний гімн «Червоних лицарів». Але дівчина, яка відповіла на мій дзвінок, сказала, що її покличе, і через три хвилини у вусі пролунав голос Ерін. «Деве, а я збиралася тобі дзвонити. Насправді я хотіла з тобою побачитися, якщо зумію переконати Тома поїхати до тебе разом. Думаю, зумію, але не на наступних вихідних, може через одні». Я подивився на календар, який висів на стіні і побачив, що то буде перший вікенд жовтня. То ти щось з'ясувала? Не знаю, можливо. Я люблю всякі дослідження, і в це пірнула з головою. Для певності накопало багато всякої інформації. Проте не скажу ж я, що розкрила вбивство Лінді Грей в університетській бібліотеці. Але однаково, я дещо хочу тобі показати. Мене це дещо дуже непокоїть. Чому непокоїть? Як непокоїть? Не хочу пояснювати по телефону. Якщо не вдасться переконати Тома поїхати, я покладу все у великий цупкий конверт і відішлю тобі. Хоча я думаю, що вдасться. Він хоче з тобою побачитись, але про моє маленьке розслідування і чути не хоче. Навіть на фотографії не дивиться. Я подумав, що вона говорить якось дуже загадково, але вирішив не наполягати. Слухай, ти чула про євангеліста, якого звати Бадді Рос? «Бадді?» – Ерін пирснула. «Година сили Бадді Роса? У мене бабуся цього старого крутія постійно слухає. Він вдає, що витягає з людей цапені шлунки і стверджує, що то пухлини. Ну ти в курсі, що сказав би батя Аллен?» «Карні від карні!» – вишкірився я. «Отож, а що ти хочеш про нього знати? І чому сам не дізнаєшся? Твою маму налякав бібліотечний алфавітний каталог, коли вона тебе носила?» Може, і налякав, але я про це не знаю. Просто коли я приходжу з роботи, бібліотека в Гевенсбей уже зачинена. Та й навряд чи в них є хто є хто. У бібліотеці тільки одна зала. Але річ не в ньому. Я б хотів дещо знати про двох його синів. Цікаво, чи є в них діти. А навіщо це тобі? Бо в його дочки один син. Класний малий, але він помирає. Пауза, потім ДВ. «У що ти тепер там в ліс? Знайомлюся з новими людьми. Приїжджай. Я дуже хочу з вами побачитися. Скажи тому, що в кімнату страху ми не підемо. Будемо триматися подалі». Я думав, це її розсмішить, але цього не сталося. «О, він точно буде. Ти його і на відстань тридцяти кроків до неї не підманеш. Ми розпрощались. Я записав тривалість дзвінка на аркуші правди, пішов до себе на гору і всівся біля вікна. І знову накотила хвиля тих дивних невиразних ревнощів. Чому саме тому Кеннеді випав шанс побачити Лінду Грей? Чому він, а не я? Щотижнева газета Heaven's Bay виходила по четвергах, і заголовок на першій сторінці четвертого випуску жовтня проголошував: Працівник Джойлендо вдруге рятує життя. Мені здалося, що це занадто приписати собі заслугу за порятунок Голлі Стенсфілд я міг повністю, та у випадку з малоприємним Едді Парксом вона була лише частковою. Решта, плюс салют від козирка старої доброї кепки Гові Лейну, Гарді, належить Венді Кіган, бо якби вона не порвала зі мною в червні, я б тієї осені вже був Даремі, Штат Нью-Гемпшир, за 700 миль від Джойлендо. Я, звісно, навіть не підозрював що в порядку денному в мене знову буде порятунок чогось життя. Такі перечуття були притаманні суто людям на кшталт Розі Голд і Майка Роса. Прийшовши в парк 1 жовтня, після ще одних дощових вихідних, я думав лише про майбутній приїзд Ерін і Тома. Небо досі було затягнуте хмарами, проте на честь понеділка дощ припинився. Едді сидів на своєму яблучно-ящиковому троні перед домом Жаху, і курив незмінну вранішню цигарку. Я підняв руку, щоб привітатися. Клопоту відповісти таким самим жестом він собі не завдав. Просто розтоптав недопалок і нахилився, щоб попідняти ящик і закинути під нього. Усе це я бачив разів із 50, а то й більше. І часом ставало цікаво, скільки ж там тих недопалків під тим ящиком. Але цього разу замість попідняти ящик, Едді хилився вперед. Чи був у нього здивований вираз обличчя, не можу сказати. Коли я нарешті зрозумів, що щось не так, мені було видно лише його вилинялу брудну кепку, бо Едді хилив голову між колінами. Він усе хилився вперед і зрештою зробив повний переверт у повітрі, приземлившись на спину, безвільно розкинувши руки і виставивши обличчя захмареному небу. Гримаса болю. От і все, що було на ньому написано тієї миті. Я впустив пакет з обідом, підбіг до нього і впав на коліна поряд. Еді, що таке?» «Це!» – видушив з себе він. Спершу я подумав було, що він говорить про якісь ліки на основі рицинової олії, та потім побачив, як він трумається рукою в рукавиці за лівий бік грудей, і все зрозумів. До Джойлендівська версія Дева Джонса просто заволала би про допомогу, але після чотирьох місяців говоріння говіркою слово «допомога» мені навіть на думку не спало. Я набрав у легені побільше повітря, підняв голову і якнайгучніше закричав «Гей, лох!» у вологи ранкове повітря. Неподалік був лише Лейнгарді, і він прибіг дуже швидко. Сезонні працівники, яких наймав Фред Дін, не мусили знати основ невідкладної допомоги. Однак навчитися її надавати були зобов'язані. А я завдяки курсам порятунку життя, які відвідував ще підлітком, уже вмів це робити. На тих заняттях півдесятка учнів біля басейну Асоціації молодих християн тренувалися на манекені з малоправдоподібним іменем – Геркімер Солтфіш. Тепер мені вперше випала нагода перевірити теорію на практиці. І знаєте що? Не надто це й відрізнялося від прийому – яким я виштовхнув шматок хотдога дога з горла малої Голлі Стенсфілд. Шкури на мені не було і обіймати ззаду не довелося, однак основну роль тут відігравала груба сила. Я зробив старому гівнюку тріщини у чотирьох ребрах і зламав одне. Хоча не можу сказати, що шкодую про це. Коли прибіг Лейн, я стояв на колінах біля Едді і робив непрямий масаж серця. Спочатку нахилявся вперед, переносячи всю вагу тіла на долоні. Потім відхилявся назад і прислухався, чи він не вдихнув повітря. Господи! Тільки й промовив Лейн. Серцевий напад. Так, я в цьому впевнений. Викликайте швидку. Найближчий телефон був у сарайчику біля тиру баті Алена, Говіркою в собачій буді. Там було замкнено, проте Лейн мав ключі від королівства. Три майстер-ключі, що відмикали всі двері в парку. Він побіг. Я продовжував реанімацію. Розгойдувався вперед і назад. Ноги в стегнах боліли. Коліна гучно скаржилися на тривалий контакт із шорстким покриттям Джойленд Авеню. Після кожних п'яти натискань я повільно рахував до трьох і слухав, чи не вдихне Едді, але марно. Не приходила радість у країну розваг, принаймні для Едді. Ні, після перших п'яти натискань... Ні після других п'яти, ні після півдесятка п'яти. Він лежав на асфальті, розкинувши руки в рукавичках і роззявивши рота. Едді – клятий Паркс. Так я й дивився на нього, не знаючи, що робити далі, коли на всіх парах примчав Лейн і заволав, що швидка вже їде. «У мене нічого не виходить», – подумав я. «Прокляття! Мені не вдасться». А тоді я нахилився вперед, ще раз натиснув і притисся ротом до його губ. Це було не так погано, як я боявся. Було гірше. На губах у нього тримався гіркий смак цигарок, а з рота смерділо чимось іще. Господи, здається, то був перець, халапеньо, може, з ранкового омлету. Але я добре приклався, міцно затиснув йому ніздрі і вдихнув повітря йому в горло. Я зробив це п'ять чи шість разів, після чого він почав дихати сам. Я перестав натискати на груди, щоб побачити, що станеться а він дихав. Мабуть, того дня пекло було переповнене, інших варіантів у мене нема. Я перекотив його на бік, на той випадок, якщо його знудить. Лейн стояв поряд, поклавши руку мені на плече. Невдовзі ми почули наближення виття сирен. Лейн побіг зустрічати їх біля воріт і показувати дорогу. Коли він пішов, я піймав себе на тому, що дивлюся на криві пики зелених монстрів, які прикрашали фасад дому жаху. Над ними зеленими літерами, з яких крапав слис, було написано «Заходь, коли сміливий». Я знову подумав про Лінду Грей, котра зайшла туди живою, а винесли її через кілька годин холодною і мертво. Мабуть, мої думки звернули за цією траєкторією тому, що мала приїхати Ерін з інформацією. Інформацією, яка її занепокоїла. А ще я думав про вбивцю дівчини. «То міг бути хто завгодно, міг бути і ти», – сказала місіс Шопло. «Та тільки ти шатен, а не блондин, і татуювання у вигляді пташиної голови в тебе на руці нема, а в того типа було. Орел чи, може, яструб?» Волосся Ведді передчасно посивіло, як у всіх курців, які курять з молоду і багато. Але воно могло бути білявим, і він завжди носив рукавички». Звісно, він був застарий, як на чоловіка, що супроводжував Лінду Грей у її останню темну поїздку на атракціоні. Звісно. Але... Швидка була вже на підході. Але не зовсім поряд, хоча я бачив Лейна біля воріт. Він махав руками над головою, показуючи, щоб вони поквапилися. Я подумав. Та чого там? Іздер зедді рукавички. Його пальці були помережені відмерлою шкірою. Почервоні літильні боки долонь вкривав товстий шар якогось білого крему. Татуювань не було лише псоріаз. Коли Едді занесли в машину і швидка поїхала назад у крихітну лікарню Гевенс Бей, я пішов у найближчий донікер і прополоскав рота знову і знову. Довго довелося переганяти воду в роті, перш ніж я позбувся проклятущого присмаку перцю халапеньо. Відтоді я цього перцю не торкався. Коли я вийшов біля дверей, мене зустрів Лейн Гарді. «Це було щось», – сказав він. «Ти повернув його з того світу? Йому ще не скоро покращає, плюс може бути ураження мозку. Може так, а може й ні, але якби не ти, йому б навіки погіршало. Спочатку дівчинка, тепер старий поганець. Я можу вже називати тебе Ісусом, а не Джонсі, бо ти точно спаситель. Тільки спробуйте, і я – НП». Говіркою це означало «на південь», що своєю чергою означало назавжди здати табель. Добре, але ти, Джонсі, молодець, ти добряче струсонув наше болото. Цей присмак у роті, господи, уявляю. Але є і хороша новина. Він у лікарні, і ти нарешті вільний. Нарешті вільний, слава Всевишньому, ти нарешті вільний. Я думаю, це тобі трохи підсолодить пігулку, правда? Підсолодило, безперечно. З задньої кишені Лейн витяг пару сирицевих рукавичок. Знайшов їх, на землі лежали. На що ти їх з нього здер? Е, хотів, щоб руки дихали. Прозвучало це як повна дурня, проте правда могла здатися ще дурнішою. Мені самому не вірилося, що я, бодай на мить, міг уявляти Едді Паркса вбивцею. На заняттях з невідкладної допомоги нам казали що жертвам серцевого нападу потрібно звільнити від одягу якомога більшу площу шкіри. Це якось допомагає. Я стенув плечима. Принаймні, повинно допомагати. Ха! Щодня дізнаєшся щось нове. Лейн ляснув рукавичками одна ободно. Думаю, Едді ще не скоро повернеться в стрій. Якщо взагалі повернеться. Тому можеш закинути їх йому в буду, добре? Добре, кивнув я. І закинув. Але пізніше того самого дня пішов і взяв їх знову і ще дещо. Він мені не подобався, ми це з'ясували, так? Підстав для симпатії він мені не дав, і як мені було відомо, таких підстав він не давав жодному працівникові Джойленду. Навіть старожили, такі як Розі Голд і батя Аллен, обходили його десятою дорогою. І, попри це, того вечора, о четвертій годині, я зайшов у лікарню Бей, і спитав, чи пускають до Едді Паркса відвідувачів. У руці в мене були його рукавички. І ще дещо. Волонтерка з синім волоссям, яка сиділа в реєстратурі, двічі прогортала журнал, хитаючи головою. Я вже подумав був, що Едді помер, аж раптом вона сказала, «А, він Едвін, не Едвард. У 315 палаті". палаці. Це реанімація. Спочатку зайдіть на сестринський пост». Подякувавши їй, я пішов до ліфта, одного з тих велетенських, у які входить каталка. Він повзповільніше, ніж стара холодна смерть, і це дало мені багато часу на роздуми про те, що я взагалі тут забув. Якщо Едді потребував, щоб його відвідав хтось із працівників парку, це мав би бути Фред Дін, не я, бо тієї осені за головного був він. Та все ж я прийшов. Хоча навряд чи мене взагалі до нього пустять. Проте головна сестра глянула на його картку і дозволила зайти. Але він може спати. А вже щось відомо про... Я постукав себе пальцем по голові. Роботу мозку? Ну, він зумів назвати своє ім'я і прізвище. Отже, надія була. Едді справді спав. Очі в нього були заплющені. А пізнє сонце того дня освітлювало обличчя. І від цього думка, що він міг якихось чотири роки тому бути кавалером Лінди Грей, видавалася ще сміховиннішою. На вигляд він мав щонайменше років сто, а той усі сто двадцять років. А ще я побачив, що можна було не приносити рукавички хтось перев'язав йому бинтами руки, мабуть, перед тим нанісши якісь ліки від псоріазу, сильніші за той крем, який він купив у аптеці без рецепта. Ці білі незграбні рукавички. Розворушили в мені дивний кволий жаль. Якомога тихіше я перетнув кімнату і поклав рукавички в шафу, до одягу, який був на ньому, коли його привезли. Залишилася інша річ – фотографія. на до стіни в його захаращеному просмерділому тютюном сарайчику біля пожовклого календаря дворічної давності. На знімку Едді стояв поряд із простуватою з виду жінкою на зарослому бур'янами подвір'ї перед безликим типовим будинком. Едді було років із двадцять п'ять. Він обіймав жінку за плечі, вона йому всміхалася. А він, о диво дивне, всміхався у відповідь. Біля його ліжка був столик на коліщат, а на столику стояла пластмасова карафа і склянка. Я подумав, що це хтось дурницю впоров. З перев'язаними руками він ще довго не зможе собі щось кудись налити. Та все ж Карафа могла послужити для однієї корисної справи. Я прихилив до неї фотографію, щоб Едді її побачив, коли прокинеться. Зробивши це, я рушив до дверей. І майже дійшов до них, коли почув тихий голос, майже шепіт, такий не схожий на його звичайний бурчливий скрегіт. «Малий!» Я вернувся, не те, щоб дуже охоче, до ліжка хворого. У кутку стояло крісло, але я не мав наміру підтягувати його і сідати. «Едді, як ваше самопочуття?» «Не знаю. Важко дихати. Мене всього перебентували. Я приніс ваші рукавички, але бачу, що вже...» Я кивнув на його перев'язані руки. «Ага. Він зі свистом втягнув повітря. Якщо з цього вийде щось добре, може і вилікують». «Бо воно свербить зараза постійно». Він подивився на фотографію. «А на що ти це приніс? І чого лазив у мою будку?» Лейн сказав покласти туди ваші рукавички. Я й поклав. Але потім подумав, що вони можуть вам знадобитися. І фотографія теж. «Може, хай Фред Дін подзвонить цій жінці?» «Корін?» – він пирхнув. «Вона вже двадцять років як у могилі. Малий, налий мені водички!» Горло пересохло, як десятирічне собаче лайно, я налив і потримав йому склянку, і навіть витер простирадлом кути крота, коли з нього витекло трохи води. Усі ці дії вимагали трохи більшої близькості, ніж мені б хотілося, але потім я згадав, що лише кілька годин тому робив старому негіднику штучне дихання, порівняно з яким усе було не так погано. Едді мені не подякував, але коли він взагалі за щось казав спасибі. Покажи фотографію ближче. От і все, що він сказав. Я виконав прохання. Кілька секунд Едді пильно дивився на знімок, а тоді зітхнув. Нещасна діставуча пронозлива сучка. Правильно я зробив, що пішов від неї і записався у королівське американське шоу. У кутику лівого ока затремтіла сльоза і не одразу проте скотилася по щеці. Едді, може я заберу її і почеплю у вашій бутці? Та ні, нехай стоїть тут. У нас була дитина, дівчинка. Справді? Ага, її машина збила. Три рочки їй було, а вмерла, як собака на вулиці. Та тупа коза варнякала по телефону замість того, щоб наглядати за нею. Він повернув голову на бік і заплющив очі. Добре, йди. Мені боляче говорити, та й втомився я. На грудях наче слон сидить. Добре, піклуйтеся про себе. Не розплющуючи очей, він скривився. Смішно. «Як, по-твоєму, я маю про себе піклуватися? Є ідеї? У мене жодної. Ні родичів, ні друзів, ні заощаджень, ні страховки. Що мені тепер робити?» «Якось буде», – непереконливо сказав я. «А як же, у кіно так завжди буває. Усе, ще зне». Цього разу я вже дійшов до самих дверей, коли він знову заговорив. «Малий, даремно ти не дав мені вмерти». Ці слова він промовив без мелодраматизму, наче побіжне спостереження висловлював. Був би я вже зі своєю дівчинкою. Вийшовши у вестибюль лікарні, я зупинився, мов укопаний, бо спершу не повірив своїм очам. Подумав, що це обман зору і переді мною інша жінка. Та все ж то була вона. Тримала перед собою розгорнуту книгу з нескінченної низки своїх товстих серйозних романів. Цей називався Дисертація Е ні. Вона підвела погляд спершу обережно. А потім, упізнавши мене, всміхнулася. «Де ви? Яким вітром ви тут?» Відвідував одного співробітника з парку. У нього сьогодні стався серцевий напад. «О, господи! Дуже прикро це чути! Він одужує!» Сісти поряд вона мене не запрошувала, та я сів. Відвідини Едді якимось незрозумілим чином засмутили мене. І нерви співали незлагодженим хором, як ненастроєні інструменти. Я почувався не те, щоб нещасним, і не те, щоб печальним. То був дивний ні на кого не спрямований гнів, якось пов'язаний з гидотним присмаком перцю халапеньо, який досі не вимився з рота. І з венді. Бо зна чому. Виснажливим було саме розуміння того, що стільки часу минуло, а я й досі її не забув. Поламана рука, і та б швидше зрослася. Не знаю, я не говорив із лікарем. А з Майком нічого не сталося? Ні. Ми прийшли на плановий огляд. Флюорографія і повний аналіз крові. Ну, через запалення легенів. Слава Богу, він уже одужав. Тільки кашель залишився, але загалом Майку порядку. Своєї книги вона не згортала. Мабуть, це означало, що вона чекає, коли я піду. І це бісило ще більше. Не забувайте. То був рік, коли всі на світі хотіли, щоб я пішов геть, навіть чувак, якому я життя врятував. Напевно, тому я сказав. А сам Майк не вважає, що він у порядку. То кому з вас двох я маю вірити, Енні. Її очі стали великими від подиву, та одразу ж у них, мовби стіна виникла. Девіне, мені, в принципі, байдуже, кому чи чому ви вірите. Вас наші справи не обходять. Ні, обходять, пролунав у нас за спинами голос. Під'їхав Майк у своєму візку. Немоторизованому, між іншим, а це означало, що колеса він крутив руками. Сильний хлопчик, попри кашель. Але сорочку він на ґудзики застібнув неправильно. Здивована, Енні повернулася до нього обличчям. «Чому ти тут? Ти повинен був дозволити сестрі?» Я сказав їй, що сам упораюсь, і вона не заперечувала. «Я не сліпий, просто помира...» «Майку...» Містер Джонс прийшов відвідати друга, отже мене знову понизили до містера Джонса. Вона рвучко згорнула книжку і підвелася. Йому вже, мабуть, додому хочеться, а ти точно в то... Я хочу, щоб він повів нас у парк. Майк говорив доволі спокійно, але таким гучним голосом, що почали озиратися люди. Нас. Майк, ти знаєш, що це не... У Джойленд. джой -ленд. Досі спокійно та ще гучніше. «Тепер на нас дивилися всі. Щоки Енні палали. Я хочу, щоб ви обоє мене туди повели. Я хочу, щоб ви повели мене в Джойленд перед тим, як я помру». Вона затулила долонею рота. Очі стали величезними. Слова, коли вона на них здобулася, звучали глухо, проте зрозуміло. «Майко, ти не помреш. Хто тобі сказав?» Вона повернулася до мене. «Це вам я маю дякувати за те, що заразили його цією думкою». «А вже ж ні. Я дуже добре усвідомлював, що кількість глядачів зростає. Тепер до них долучилися кілька медсестер і лікар у синьому костюмі та бахилах. Але мені було байдуже. Я досі був сердитий. Це він мені сказав. А чому вас це дивує, якщо ви знаєте, яка в нього сильна інтуїція?» То був день, коли я всіх доводив до сліз. Спочатку Едді. Тепер от Енні. Але в Майка очі були сухі, і видавався він до стоту так само сердитим, як я почувався. Та він нічого не сказав, коли вона вхопила його візок за ручки, розвернула на 180 градусів і покотила до дверей. Я думав, вона в них вріжеться, але сенсорний пристрій вставив розчахнути. «Відпусти їх, хай ідуть», – подумав я. Але мені набридло відпускати жінок набридло дозволяти, щоб зі мною щось ставалося, а потім мені було через це погано. До мене підійшла медсестра. Усе гаразд? Ні, сказав я, і пішов слідом за ними на двір. Розділ тринадцятий. Машину Енні припаркувала на майданчику, що прилягав до лікарні. Знак на ньому проголошував ці два ряди для автомобілів людей з обмеженими можливостями. Я побачив, що їздила Енні на фургоні, у задній частині якого було повно місця для складеного візка. Вона відчинила пасажирські дверцята, але Майк відмовлявся вставати з візка. Він з усієї сили вхопився за бильця, аж руки побіліли. «Сідай у машину!» – кричала вона на нього. Майк, не дивлячись на неї, похитав головою. «Я сказала, сідай у машину!» Цього разу він навіть головою не похитав. Вона вхопила його за руку і смикнула. Візок стояв на гальмах, тому перекинувся вперед. Я встиг саме вчасно, щоб підхопити його і не дати їм обом звалитися у вичинені дверцята фургона. Волосся впало Енні на обличчя, і очі, що крізь нього прозирали, були дикі, очі норовливої кобили у грозову ніч. Відпусти, це все через тебе. І нащо я взагалі? Стоп, сказав я і взяв її за плечі. Западені біля ключиць були глибокі. Кістки проступали майже на поверхні. Вона надто переймається тим, щоб запихати калорії в майка, і зовсім забула про себе, подумав я. Відпустиме. Я не хочу його в тебе забирати, сказав я. Енні, мені це навіть на думку не спадало. Вона припинила опиратися. Я обережно її відпустив. Роман, який вона читала, під час нашої боротьби упав на асфальт. Я нахилився, підняв його і поклав у кишеню на спинці інвалідного візка. «Мам!» – Майку узяв її за руку. «Це не обов'язково мусить бути остання радість». І тоді я зрозумів. Ще до того, як її плечі опустилися і з грудей вирвалися ридання, я зрозумів. Вона боялася не того, що я посаджу його на якийсь шалений швидкісний атракціон, і його вб'є викид адреналіну. І не того, що чужа людина забере в неї ушкоджене серце, яке вона так сильно любила. То був якийсь атавістичний материнський страх. Якщо не робити певних речей останнє, то життя йтиме своїм звичаєм – ранкові смузі на краю дощаного помосту, вечори з повітряним змієм на краю дощаного помосту, а навколо постійне незмінне вічне літо. Та тільки вже настав жовтень». І на пляжі вже нікого не було. Змовкли радісні крики підлітків на громовиці і маленьких діток, які з'їжджали гіркою плюс хрясь. У повітрі, коли день хилився до вечора, відчувались морозяні нотки. Жодне літо не триває вічно. Енні прикрила обличчя руками і сілася на пасажирське сидіння фургона. Мало не зісковзнула, бо воно було для неї за високим. Я підхопив і посадив її рівно. Та навряд чи вона помітила. «Уперед! Забирай його!» – сказала вона. «Мені пофігу. Можеш стрибнути з ним з парашутом, якщо хочеш. Тільки не сподівайся, що я братиму участь у ваших, у ваших хлоп'ячих іграх». «Без тебе я не поїду», – промовив Майк. Ці слова змусили її забрати долоні від обличчя і подивитися на сина. «Майкле, ти все, що в мене є. Ти це розумієш?» так. Він узяв її руку в свої долоні. «А ти – все, що є у мене». Судячи з виразу її обличчя, це ніколи не спадало їй на думку. Насправді. «Допоможіть мені сісти в машину», – попросив Майк. «Обоє, будь ласка». Коли він вмостився, я не пригадую, щоб застібав йому пасок, мабуть, усе це сталося ще до того, як через них почали штрафувати. Я зачинив дверця та й обійшов фургон спереду разом із нею. «Візок», – немов вісні промовила вона, – «я маю забрати його візок. Я покладу. Сідай за кермо і приготуйся вести машину. Подихай глибоко». Вона дозволила допомогти їй всістися. Я притримав її за лікоть. Вище ліктя, її рука була така тонка, що я міг би легко охопити її долонею. Хотів був сказати, що на товстих серйозних романах вона довго не протягне, та передумав. Того дня вона і без того достатньо наслухалася. Склавши візок, я поклав його в багажник. Вовтузився довше, ніж потрібно було, щоб вона могла прийти до тями. А коли знову підійшов до дверцят водія, то майже сподівався побачити підняте вікно. Але воно досі було опущене. Вона витрила очі, висякала носа і більш-менш причесала волосся. «Він не може поїхати без тебе, і я теж», – сказав я. Енні заговорила так, наче Майка й не було в машині. Я так боюся за нього. Весь час боюся. Він дуже багато бачить. І ці видіння тільки завдають йому болю. Я знаю, кошмари саме з цими пов'язані. Він такий чудовий хлопчик. Чому він не може просто одужати? За що йому таке? Чому? Я не знаю. Енні повернулася і поцілувала Майка в щоку. Потім знову подивилася на мене. Глибоко, стрепетом вдихнула повітря і видихнула. «То коли поїдемо?» – спитала вона. Повернення короля, звісно, не було таким важким, як дисертація, Проте того вечора я не зміг би і кота в капелюху прочитати. Повечерявши консервованими спагетті і пустивши повз вуха більшу частину влучних зауважень місіс Шопло про те, що деякі молоді люди зовсім не дбають про своє здоров'я.